يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما لجانا كثيرا ونساءا واتكوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم لقيبا <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فعوزا عظيما اما بعد فإن أستقل كلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشارع المل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في ناري ثم أماله وشارة سوى نمت باكرتها حديثة حديث جبيره ابن مطامة حديث البراه ابن عزيبه تأتي ترجيه اي چهترتي حديث سوى البغلو وبوزه اجناء ازا a obvezuje uczeniu na masu. Kaže autor Anjuberi Anjuberi ibn Mutamin قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. Ojubera ibn Mutama se prenosi da je rekao čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako je učio At-tur Džuber ibn Mutam ashab postanika salallahu alaihi wa salame Ebu Mohamed kaže mu se da je bio Ebu Adi to mu je jeli, drugo mišljenje po pitanju njegovog nadimka primio je Islam na dan godine Hajbera a neki kažu da je primio kada je bilo oslobuđenje Mekije Prenosi od poslanika, s.a.v. 60 hadisa, šest se nalazi kod Buharije i kod muslima, jedan se nalazi kod Buharije koji se nalazi kod muslima, jedan se nalazi kod muslima koji se nalazi kod Buharije. Znači, ukupno u sahih hejm, u dva sahiha, ima njegovih osam hadisa, a šest je muttefekun alej. A šest je muttefekun alej. Umro je 54. ili 8. ili 9 godine sodno razloženju među islamlije i učinjaci. Je li 54. 159. U Medini. Ovaj hadis čue Džubeir radijallahu ta'ala anhu kada je došao u Medinu, a bio je mušrik. U to vrijeme nije bio musliman. Došao je a razgovara po pitanju zarobljenika sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. I došao je kada našao Allahov poslanika, ali je sada o sallam daklanja, Akšan, pa je čuo da uči, Inne azebe rabbeke levaqia, ma lehu min dafia. Kazna tvoga gospodara će se sigurno obistiniti, ne može je niko spriječiti. Kaže, pa mi je to uzdrmalo srce moje. A u drugoj predaji je, navodi se da je čuo da uči, Em hulikum min gajri šejin, em humul halikum, Miku min še in Mhumul Hallikun je surjonni stvoreni iz ničega ili il oni stpareju kaže fekede kalbi An jatir kaže pa skoro da je moje srce poletjelo iz mojih grodi. Mušrik ali je svatao šta Ate svao je znači značenje tih ata i znao je da to ne može biti riječ čovjeka, da te riječi ne mogu biti riječ čovjeka i toga je to ostalo, znači, traga na njegovom srcu. Pa, kada je završio poslanik s osam za namazom, onda je razgovarao s njim po pitanju a, ostobodjenja ljudi koji je na Bedru, koji su bili mušrici. Ovaj hadis, Džuber, je mu tam je čuo kada je bio mušik. Da li je Islam uvjet za slušanje i pamćenje hadisa ili je islam uvjet za njihovo prenošenje i dostavljanje? Prenošenje i dostavljanje. A nije za slušanje i pamćenje. Tako kada bi čovjek, kada bi ashab, na primjer, za vrijeme svoga kufra čuo od poslanika sa vasem 50 hadisa i primio islam I prenosi nam te hadisa, ćemo ih prihvatiti. Svakako. Ili čovjek bio mušrik i dolazio kod šeha u džaviju i slušao predavanje. Ha. I ovaj šejk citirao hadise. I on ih slušao i bio mušrik. I ode nakon toga primi islam i onda prenosi što je čuo od šeha. Jesi ti hadis vjerodostojni? Jesu. Zato što je bitno vrijeme kada ih prenosi, kada ih dostavlja drugima, šta je? Ako nije musliman, ne mogu se prihvatiti njegove predaje. A ako je musliman... Prihvataju se taman i ne bio musliman u vremeno kada ih je šta? Slušao. Jer nelogično je znači da čovjek koji uđe u islam, jeli, i postane musliman i koji je pravedan i tako dalje, istinski primi islam da nakon toga, jeli, laže i da iznosi, da iznosi potvore. Pa je ovdje znači uvjet za prenošenje i dostavganje, a nije nikako za slušanje i prihvatanje i a, a, pamćenje tih hadisa. U protivnom imamo skupinu hadisa, do duše nije veliki broj, je li ovaj a, poslanika, svala svala, dok su bili u širku, ili govore kako se borili protiv poslanika, ili šta su namjeravali, ha, kako je krenuo da uh, uhodi poslanika, svala, ili da ga ubije istrično tome, pa a, nakon Islama, kada prenosite te predaje, su vjeru dostaju. Učio je Al-Tur. je brdo na kome je uzvišeni Allah Tebara, kada je razgovarao sa Musaom A.S. I u Hadis se je dokaz da je dozvoljno reći sura takva. Imate hadis u kome se kaže nemojte kazati sura El Bekar i nemojte kazati sura Ali Imran i nemojte kazati sura En Nisa. Već kazite sura u kojoj se spominje krava. Jer nemojte reći sura krave. Sura krava, jel? Nemojte reći sura krava. Nego kažete sura u kojoj se spominje šta krava i sura u kojoj se spominja Ali Imran i sura u kojoj se spominju žene a ne možete kazati sura žene no je taj hadis je taj hadis je neispravan u njegovom lancu prenosioca ima Ubay ibn Metru, Ibn Majmun koji je bio ništavan kada su u pitanju hadisi. Ubay ibn Majmun znači njegovi hadisu uh, neispravni ništa mi i potpuno, znači slabi, ne smiju se nikako prihvatiti. Taj hadis bliže tabarani u svome uh, muadžemu, velikom i hadis njim je a imamo potvrdu hadisu da je to šta dozvoljeno kazati, nedozvoljeno kazati suratul Bekara ili sura Ali Imran, ili da kažemo suratul Nisa i slično, i slično tome. Pa je ovaj hadis, znači daiv. Učio je suru At-Tur na akšamu. Znači, učio je suru el tur na oba dva rekjata. Znači, popola ili već je podijelio na određeni način. Ne na trećem rekjatu, nego, znači, na prva dvaka da se uči na glas. Ono što je poznato kod fakliha jeste da se na akšamu uči kratko. Da se na akšamu uči kratko. I ovaj hadis a ukazuje ono suprotno onome što je poznato kod Fakija. Isto tako hadiz da je poslanik s.a.v. učio na Akšamu koju suru? El-Araf. Tako je. Učio suru El-Araf Al na ali Akšamu. Pa ponekad je znači činio suprotno onome što je običavao je li da? Što je običavao, da? Čini. Je li došlo kod Buharije da je poslanik s.a.v. učio suru el Arafna, A suru El-Araf koliko ima? Ima? Ima puno. 26, 26, 26. znači ima ima ona uh, ima znači preko 200 ajeta i ima ovaj znači faktički 20 možda 5 6 stanica je li od 151. do od 270 do 176 znači to je 20 i koliko, 5, 6 stanica je relativno dugo da se to uči gdje na na action, relativno dugo A no, međutim, nije to bio stalni običaj poslanika sallallahu alayhi sallam, znači to je ponekad je li činio. Pa ono što je poslanik sallam ponekad činio, prenešeno, ali nije došlo da je to činio stalo, može se činti suprotno tome. A ako je nešto činio, običavao da tako čini i nije do toga odstupao osim rijetko, onda je bode činto ono što je činio Rasulullah sallallahu alayhi sallam. Četvrti hadis je hadis Al-Bara ibn-Aziba, al kaže autor Al-Bara ibn-Azibin. Al رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان في سفر فصلى على إشاية الآخرة فقرأ في إحدى الركتين بالتين والزيتون فما سميت أحدا احسن صوتا او قراءة منه قاجل براي بن عازب رضي الله تعالى عنهما دايب بوصاني صلى الله عليه učio je na jednom rekjatu u Bittini u Zeytu. I nisam čuo nikada da nekoga da ljepše uči, da ima ljepši glas ili ljepše učenje od njega, sallallahu alayhi wa sallam. O Elbera ibnu Azibu smo govorili u poglavu imameta. On je sin Ashab. Ashab, jel'i sin, sin Ashaba. Umro je 71. ili 72. iđaske godine. Ovaj i hadis koji je prethodio govore o učejmu Kur'ana u namazu. I u tome se pogledu prenosi od poslanika sasvim različite predaje, od dužeg i kraćeg učenja. Načini različita prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i neka olema o tome je pisala posebna zasebna djela. Šta se prenosi od poslanika sasvim, šta je učio ili, u namaz. Ono što je poznato kod papiha, kazali smo da se nakršamo uči šta? Kraći. A da se na sabahu uči duže. I kada o lama govori o tome, kažu razlog toga jeste što čovjek na sabah dolazi svjež. Mozak odmoran, naspavan, naspavan. Zato mu ni dozvoljeno da postaje jacije šta? Sijeli. Ona sjela od koje nema nikakve koristi. Puka sjela, postaje jacije toga ne treba biti. Nema spavanja prije jacije, jacije, a nema sjelenja poslije. To je poslanik sa osam Pa onda čovjek kada se lijepo naspava, dođe na sabah, odmoran, i može slušati učenje Kur'ana i može ga razumijevati. Jel? Tada je odmorni. Za razliku od akšama, kada čovjek dolazi sa svakodnevnih poslova, završava posle i kindi, prema akšom, završava trgovinom, poslovima, ovaj. i tada je gladan, jel, umoran, Ne može prvo dugo stojati u namazu, umoran je cijeli dan radio. Gladan je. Ili ako je postio, treba da iftari. Znači pa, stanje i hal na tome namazu ovaj, zahtijevaju da bude učenje šta? Ne bude učenje kraće. I to je od milosti Allahove te dela i njegovu šarijata da gleda stanje obaveznika i da ga nikada ne opterećuje. Iz toga ovaj, je poslanik s osvijem žestoko sudio muaz da je ibn džebara kada je učio ljudima I odulio učenje. Kaže, efetano nente ya muad in ne minko mu nefirin. Kaže, od vas ljudi koji tjeraju ljude iz džamije. Jesi li ti, kaže, iskušavaš ljude? Što nisučio, kaže, sa šem se odohaha i sebi ismero pekelala i on lejni da jakša i su reslični njima. Zbog čega si, kaže, iskušavao ljude? Pa se uči, znači, na akša mu kraće nego na sabah. Kaže Imam Gazani s ovom dijelu Hjalomuddin hiya, i neka druga olema kao musabi bi u šerhlu muhtesar i drugi da se na, da Musafir uči na kafirun i da uči ahad. i u tome smislu navodje hadis kod Tabaranije ali u njegovom lanci imaju dvojica ravija koji su slabi tako da ta predaja nije ta predaja nije vjerodostojna Ono što je došlo od poslanika sa sam vjerodostojno i sad da je na sabah učio na putu šta Molim mm, to se reklo da je a sunet da sunet ne sunet je drugo mi govorimo farzu Sunet je drugo sunnet se To je potvrđeno od poslanika S.A.W. No uđutim, ono zgodimo o farzu. Učio je poslanik S.A.W. na farzu na putu, kul eaudhubira bil falak i kul eaudhubira bil Na putu. Znači, pogledajte milosti poslanika S.A.W. U jednom hadisu, koliko se sjećam, navodi u hanefijskim higama fikha, spominje ga al-kesanju, u svom ideju lbedaju sanaja i drugi, da je poslanik S.A.W. čuo na sabahu, na putu, plać djeteta, pa je skratio šta? no Međutim, ispravno je da je plaš djeteta čuo dok je bio, kad je bio u Medinji, a nije, nije na put. Tako da ispravno da je učio na sabahu telekinas, ali ne zbog toga što je djete šta? Da je učio što je djete plakalo, tada nije onda skrećivao zbog koga? Zbog putnika, nego zbog majke. Bojao se da je iskušana djetom, jel u redu? Tu je razlika. Neposlanik je s osvobom na putu, zato čovjek kada je na putu, znači i klanja kratke sure, uči, a ne bojimo se mi toga. Ne bojimo se mi to ali tako. Nećemo mi na sabahu ovaj upasti u druge sure, jel? Ja? Kada smo putnici, jel? Ja. U ome hadisu je dokaz, znači, da se na namazu, znači, uči na akšavu, da se uči uh, je li kada smo ćeo da se učiniti kraćeno, uđite ovaj hadis je došao da se može malo i oduljiti učenje da to ne smeta. Svakako, gledajući, ko je iza tebe? Uvijek imam, treba da gleda, ko je iza njega i stanje ljudi. Pa ako ima par ljudi kojima smeta duže učenje, treba da ima to znači u vidu. Jer je da se učiš dugo ili kratko? Osnova je da skrati ljudima, da im se olakša. I ovome je dokaz da treba znači, učiti Kur'an lijepim glasom, jer je poslanik sa osmanime, na putu uljepšavao svoj glas, gdje je na putu čovjek umoran ili tako u tegobama, više nego u mjestu šta? Boravka. Onda mjestu boravka treba biti po tome pitanju žešći i ustrajniji. I ovome Hadisio je dokaz da izajaciju razgleda kazati šaul ahire, da je to zadnja jacija. Šta bi bilo da prva jacija? Mamo li dvije jacije? Između dvije jacije. Mislim se na Akšemina i na, i na To je poznato kod Arapa. Kao kada se kaže ovaj dva mjeseca. Mislim se na sunce na mjesec. Kad kažemo dva omera, mislimo na gobe kraja omara. Kad kažemo dvije crne stvari, mislimo na vodu i na datule. Iako voda nije crna, no međutim, zbog toga što idu skupa, voda i datule idu skupa. Je li u redu? Kada čovjek ide datulu, mora piti vodu nakon toga. Omer je bubeka, nikad se nisu razdvajali. Zato se kaže dva omera. to Sunce i mjesece, nikad ne razdvajaju u smislu, je li, uvijek jedno drugo prate. Ha, povezani su. Je li? Ne razdvajaju se, je li, nisu skupa u smislu, prate jedno drugo i Koriste se ljudi jednim i po danu, se koriste sunce, gledaju namanska vremena, a noć se koriste mjesecom, mjesecom jeli, i računanjem vremena. eli. u nama kaže da ovo nije dozvoljeno, kao što je rekao Lasmai, kaže nije dozvoljeno kazati, to, to je greška ljudi koji tako govori, to je točno na jeziku ljudi, obično oni tako govore, što je neispravno. a još A, a još je... Na ispravni ono što je rekao imam, Szenajati od malikijskih učenjaka kaže da je ovo od neispravnih izraza kod fakijha. A od tošlo u hadisu poslanika, s.a.v. tako da ne smeta, znači, kazati posljednjak ili zadnjajac. U ovome hadisu isto dokaza treba prenositi postupke poslanika, s.a.v. i ugledati se u njega i poučavati umet njegovim postupcima, jer postupci su izvor šarijata kao i riječi. Iako postupci bivaju, upočetljiviji je li nego same riječi. Ovdje se kaže učio je na jednom rekiatu, suru, učio je Bitini u Zeytun. Dobro, nije spomenuo drugi rekiat. Nije spomenuo šta? Drugi rekiat. Kažu, ili je zakasnio na jedan rekiat, pa nije čuo. Ha? Ili je bio u namazu, ali nije šta? Slušao. Što je ovaj Allahu slabije mišljenje prije da će biti da je zakasnio znači ili da i nije spomeno da je samo spomenut taj rekat bio sam kaže za imamama i kod je učio na prvom rekatu amara rasul a nije spomeno šta drugi rekat je kako spomenut je prvi rekat tako da ne smeta znači ovaj to je preče nego da se kaže da ashaba da je bio zaposlanik a sasvim da ne da nije prati bio je kaže a, nisam čuo lepši glas ili lepše učenje. Ovdje ili misli se i nisi sam čuo lepši glas i lepše šta. Učenje je razlika između lepog glasa i lepog učenja. Lep glas je melodično učenje, uljepšavanje glasa. Ha. A lepo učenje je ispravan izgovor harfova i davanje svakom harfu njegovo pravo. Pa nije dozvoljeno na osnovu lepog glasa da se šta zanemari Lijep izgovor. Lijep učenje je bitnije od lijepog glasa. S tim što je lijep glas svakako pohvalan i potreban. Ovo bi znači bio hadis brajbno azima i prije toga hadis žubele bi mu tamo u učenju znači u namazu. Imamo i svakako poslije toga još dva hadisa koji govore u učenju. Namaz, da ćemo to, to naslediti u našim naredim <gledanlu> dužih. Uvijek alam, u sallamu, u nabih mohammed, o alani, o so, pitanja vezani za ovo, pojmo. <coughs> <coughs> Kako je tega sad primio islam? Kako primio islam? islam? Nakon toga je došao i primio islam. Nakon. nakon jeste, nakon toga, ali ovo je bilo, znači, kad su zarobljenici na Bedru bili, a relativno je, znači, kasnije je bio i ovaj, i bitka Hajbera, godina Hajbera i, i ovaj, oslobodjenje Mekke. Tako da je to bilo kasnije. Sve je to zvore, ovo, Hršehjik, um, barč, jednoj bilo koji je jedna mešćin došao dime za vrijeme Ramazanov u mešćin i trebalo se klanjati akšan namaz. I bilo je par braće sa i ti stvari nudi u tom žemar, i to puste ovih stari ljudi, so, ovaj ljudi kajde, koji će od vas klanjati? I onda se ovim on se rekla, ovaj, Hršehjik će klanjati naš. I onda on kaže, mladić, moraš da klanjaš kaže, kako je naš, kaže, pone, pone uh, hanefijsku mjesec kaže ja činšala, kako naše buhani, je naše buha nije, faklario I on značio široma tako. <laughs> došli ljudi isti tebe, pa z on je učil, pa prvi rakijat, završil, ovoj su so rasu, ovoj su samo osla braća. Ovi su so došli da jaci, ovo so su udalje na drugom <laughs> Kaže, Kaže ovaj vrat ide drugom rakiaki, ljuce skupljene, jacu i kot Kada čujem i Viču, Boga smo zakastni. E Boga smo zakastni, kada ona niče. Predaj je selam še i predaj je selam Kaže, eto Vičovi, e, imam tani stateri za mi, imam datula, imam ovako. Kada kako je datula, prošla je išta. pa eto mi sad, kada je, kada je lakše. A oh, wow, dragi, zabi još kladnjate jer mismo que hay cada disciplina pita da li je dozvoljeno da uči ženju rukju ako ni baš puno učeno u Kur'anu, ali poznajte živiti solidno uči kuran. I drugo pitanje, assalamu alaikum, moja žena ima u sebi džina, ali bolje da je, da bolje da joj ja učim rukju kao njen muž ili da hodim pod njela od braće koji neče Kur'anu. Čuo sam da džina hoće da se sveti onome ko uči rukju, da je ovo tačno želim pomenuti da solidno učim Kur'anu, ovo se radi. Ovo mi djelo je kao, imam ja, pitanje u liste osobe. Nesmeta da suprug uči svoje ovaj ženi. Kur'an, prukio da je uči majici, sestri. Nije u tome spor. I bitno je da je čovjek koji uči Kur'an da je bogobojazan. Da je bogobojazan, znači da njegovo učenje Kur'ana bude djelotvorno. Ne znam koliko je da čovjek poznaje, tež vidi lijepo učenje. To je, to je uvijez za ispravnost u namazu. Nije uvijez za ispravnost, jel, ali je pohval u namazu za učenje ruke ne mora se uči posebno težvidom je Ne mora se uči posebno težvidom ti čovjek je dozvoljeno da uči a dozvoljeno je od žene kod nekoga da uči ko uči rukiju iako je preče da to čini mahrem preče je da to čini mahrem jer mahrem može se znači ne mora žena biti tada pokrivena i često žene znači znaju ako a, ako dođe do reakcije kakve da se otpi nešto od stidnog dijela i stično tome pa je onda preče i bolje znači da to učini mahrem ako već može a ako ne može da ode kod smeta pitanje isto. Kaže, salam aleykum na toli obrikli. Ja to molim Allah sa panantala za minulosti svako dobro našem predavaču. Šejih, Safit Kuduvić, molim Allah da administraciju u Helser na ovom projektu. Amin. Šejih, zamolim biti da nam svima malo objasnim status šta je sa čovjekom koji je ohadali nešto što je poslanik sa Lovosadime oharamio. Jer se ovakve stvari često dešavaju. Na jednom internet forumu postoji tema o djevojci koju ne poznajemo i razgovarali smo o njenom satusu, nalazi se u Keafijskoj zemlji, brani joj škola da se pokrije i pri tome koristi alternativu za alternativu, koristi periku. Naravno sam veći broj predaja koji ukazuju za zavrlje nošenja perike, da bi nakon toga ljudi izvršili pisa meni prozvali, prozvali mi da pritjeruju. Čovjek koji je ohalali nešto što je šarijat, zabranio može ovaj biti jedan od dvojice ili da zna ili da ne zna pa ponekad čovjek ohalalio određenu stvar koja za koju ne za daje zabranjeno šerijatu je a ponekad ohalalist stvar koja je od temelja vjere i koja se ne smije ohalaliti pa kada bi čovjek ohalalio da žena ne mora se pokriti da može živjeti otkrivena čiji i da joj nije vozilo spokrije, to je problematično čovjeka izvodi izokvija islama ili nešto od što je nužno poznato u vjeru a može čovjek ponekad halaliti određenu stvar, imate uleme koji su ohalali određene vrste kamatnog postavanja kamata je haram, kuranom i sunnetom i konsensom, ali on nije ohalalio ohalali šta? kamatu nego ohalalio taj vid šta? poslovanja smatrajući ga da nije šta? kamatni Pa ne treba odmah kada, ova je o oh šta? Ili imamo stvari o halali čovjek muziku? Ha hadisi o muzici nisu mutevatir, u smislu, jel, da, da, da, da je dokaz argumentu koga nema rasprave. Sami hadisi jesu, a postoji razilaženje među ulemom, neki su prigovarali hadisima, način, svaki hadis da nego nego nešto prigovorio i tako dalje, iako ispravljeno da, da, da su hadisi, ima vjerodosti hadisa, da mogu proći. No, međutim, ne možemo kazati čovjek o ohalalio šta? A, muziku i on je izašao van islamar, širijet brani nešto, a on je to ohalalio. I on je Allaha i poslanika u laž. Ne možemo tako kazati. To je nispramno. Za razliku ako ohalali čovjeku stvar koja je širijetom je zabranjena, jasna i nema raziloženja oko toga i nema mjesta za ištihad. Tabog ima mjesta za ištihad, to je pitanje drugo. Što se tiče djevojke da... Studira, ne može to perikom. Kako on perikom pokrivi? Znači, žena mora biti pokrivena, nije pokrivena ona perikom. Ona mora biti pokrivena, znači, može pokriti se perikom kako treba. Mora se pokriti, znači, ovaj a to toga što je to, jeli, stvar koja nije šarijetski ispravljeno. Nego se treba, znači, pokriti na način kako to šarijet rekao. Žena koja studira i na fakultetu je i ne može se pokriti, šarijetski dužna je iz dana da napusti fakultet. I da iziđe van i da idu tamo gdje može praktikovati vjer. Fakultet nije uslov da budeš dženetlija. Tako. Niti po fakultetu određene osobe, ovisi ovaj islam. Tako da osoba kada ne može znači praktikovati, a vjeru u određenom mjestu, dužna je da, na, da napustiti to mjesto i da ide tamo gdje može praktikovati. A i kako da se ovaj da se izlaže opasnostima. Našto ženska osoba? Našto ženska osoba ili pitanje hiđara? Sada dole u Egiptu su zabranili znači, djevojkama da izleze na, na, na fakultete sa nikabom. Pitanje je opet drugačije. Znači, u nama se razilzi po pitanju nikaba. Ali ona osoba koja smatra da je nikab obaveza da je vađib da ga nosi, napusti fakultet. Rješi se fakultet. Napusti fakultet i izvije fakultet. Sačuvaj svoju čednost ako već smatraš nikab da je vađibom da je pokrivanje lica obavezno. To ti je preče nego Dozvolio su im da ne maske stave sa maskama da mogu ući. A dok traje ova gripa, što će kad prođe gripa? Očekaj ćeš onda staviti maske. Pa ako čujete znači da je Europi zabranjeno, da je zabranjen hijab ili nikab, nije to nimalo čudno. Prije su toga pretekli faronovi su i su ih pretekli. Faronovi i potovici su tu bili da to urade i da pokažu Europi kako se to radi tako da i oni mogu slijediti. To što svi joj istirali, to je dobro. Jer njoj nije mjesto u parlamentu. A, a to što brane, znači, to što brane hijab, to je druga priča. Al zato žena kretnuta dure, prva dama. Ljubiti, ljubiti.